Hoofdstuk 23, 18 december 2016 Jasoo had my wakker gemaakt, en my hart het so rustig en vol liefde gevoel, en allerhande liefdevolle, mooie dinge van uit die jemel gebeur in my hart. En ek sien Jasoo as aangezig, en hy sit die prachtige kroon op my kop, en dan trek hy aan stuk bloedrooi materiaal, wat, skielik is daar net een stuk materiaal in my skouers en Jasoo had trek die materiaal, Af, na my voete toe. En toe het ek skielik die mooiste, langste bloedrooi rok aan. En die die die rok is so groot dat hy oor die hele aarde gaan en ek is ontzaglik groot. Dis asof ek bo op wolke staan, nog hoër in die derde lig ligstreek is en afkyk na onder toe en my rok is so lang, dat dit die hele wêreld, die hele aarde omvou. En toe kom Jeshua so nader en hy vat my gezicht in sy hande en hy lek my voorkop. Tis in waar jy daar die oog sit, kan ek maar sê, waar hulle op my voorkop, lek hy my voorkop en hy soen my daar. En die volgende oomlik, to skyn daar een verskrikkelde helder lig uit my kop uit, wat verskrikkelde krachtig is en het voel soos hy, Een wapen, ek kan voel dat hierdie licht dinge kan snij, dit is amper soos, ek wil nou nie Engelse woord gebruik nie, maar dit is soos ‘n light saber, kan ek maar sê. En dit deerdring alles en skyn deur alles, en da's absoluut niks wat dit kan ontvlug nie. En oonblikkelijk voel ek en weet ek, ek ervaar dit net, hoe ongelooflik kwaad die boze is hier oor, en ook hoe ongelooflik bang hulle is vir dit wat vader my gegee het, maar hy kan absoluut niks aan doen om dit te keer nie, want daar geen afstand of diepte of dichtheid, waarder hierdie wonderlijke, krachtige lucht vanuit die himmel nie kan gaan nie. <tie> dit is een machtige wapen en die lucht skyn net werkelijk waar dwars dier alles, En ek onthou dat vader in 2007 of 2008 vir my die beeld gewaas het van een geweldige strijd in ons land. En ek het skielik saam met die asua in die middel van die veld gestaan en ek het hierdie klein koplampie op my voorkop gehad. En ek kon net net net genoeg lig hee om te kon sien waar ek self loop. En ek het hierdie afgryselike lawaai om my gehoor en Joshua was hier reg langs my, aan my linkerkant, maar dit was asof hy half homself van my, ek wil nie sê gedistansieer het nie, maar dit is omdat hy, um, omdat dit het voorgestel, hoe ons op aarde deur ons eie ding moet gaan, en dit lyk asof hy nie by ons is nie, maar hy is by ons. En toe ek in die, die strijd rondgeloop het, het vader van my gesê, dit is die strijd in ons land, wat vir ons nog voorlee dit is al 10 jaar gelede, maar ek het die klein koplampie opgehaad, niks verder nie, dit was die min lucht wat ek in my siel gehad, het daarie tyd, en ek het die boze duivels gehoor, wat hier om my hart loop, mense het absoluut beswaak, net van die geluide, hulle kon niks sien nie, het was net die geluide, ek het kreatiere gesien, wat soos dinosaurus' sikke lang bene het, en net bober alles hart drieën van 30, 40 meter gee, mense wat nie kan weghard loop vir hulle nie, mense wat net al beswijk van die vrees, en ek het in my eie innerlijke, self, geweldige vrees gehad, terwyl jasso aan my linkerkant geloop het, en jasso het my daaran herinner, en toe sê jasso vir my, kyk wat die licht het jy nou, dit wat ek nou vir jou gegeet, en hierdie tyd wat jou gegroe het, kyk hoe is jou licht nou, en, jasua totaal in al my licht versterk, maar dit is, want dit is nou een krachtige jimmelse wapen, wat elke engel het, en toe sien ek jasua hou een bord met nachtmal brood na my uit, en hy glim lag baie breed vir my, en toe sien ek ook die gezicht van ‘n melaadse, met allerende snaakse, baie snaakse vorms op sy gezicht, en ek word herinner aan die melaadses, wat dier jasua genees is, en die oomlik toe ek die brood eet, Toe glimlach een geneeste gezicht vir my terug en het vul my hart met geweldige blijdskap en vreegte en het voel of dit iets aan my fysische lichaam en my sienes holtes doen. Ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar het voel of die grootste plesier door my sienes holtes en my nees en in my gezicht en opgaan in my fysische lichaam. Dit is een baie wonnelike ervaring. En ek glo dat ergens op hierdie aarde is iemand wat melaats was, dalk in die vlees of dalk in die gees, op die oomlik genees. Ek gloed het in my hele hart. Iemand wat ergens ook gebid het. Toe sien ek dat ons by een groot dam is, wat gevul is met rooi wijn. En ek weet, die rooi wijn is ja so as bloed. Hy het sy bloed verander vir ons in wijn. En ek sien ja so as een aangezig met door en kroon op sy hoofd. druk ek my jylle gesig binne in die wijn En ek is so oorweldig dier die groot wonderie van, dat ek so later binne in die wijn in duik en onder die water in wil gaan. Elke liewe veesel van my wil hierdie verlossing van die asua hee en, en, en dankbaar daar daarin rond swem. En ek besef die geweldige prijs wat hy vir ons betaal het. En ek vat slik en ek drink en drink en drink net en ek swem in dit en ek drijf op my rug en die volgende oomlik toe vat ja soan my hand toe my hand vat toe staan ek reg op boop hierdie fantastische wijn saam met hom op die oppervlak en ek sien siele in die wijn dis asof ek een dam vol siele sien dis een ander dimensie, jy kan dit nie verduidelik nie dis nie asof die mense onder dit is en ek kyk nou dier die water vir hulle nie Ek ervaar net, al die mensese siele is daarin vervat, en ek sien hy geplaagde siel voor my, wat rechtig so'n snaakse geel groen kleer het, en sy oorlik waar waarwult in. Jasua beduie oor die weindam, en hy sê, hier is genoeg vir amal, en vir elke siel wat ooit geskapen is. Jasua het vir amal gesterf en geluid, En Joshua sy bloed bevat almal. En die grootste verlichting spoel dier my siel, die grootste dankbaarheid, die grootste blijdskap, dat selfs die lelikste geplaagde siel gered kan word. En eindelijk is almal al gered. Almal moet het net besef, dat Joshua al reeds vir ons die wonnelike prijs betaal het. Dat almal op hulle tyd terug sal kom. En terug sal kom in sy himmel en in sy arms en ook in hierdie wijn dam rechtig waar dit sal drink met liefde. Jasua so is ons groot wonnelike pa wat alles kom recht maak het. Dankie papa, dankie vir die vooruitgedinkte fantastische onselfzichtige plan vir die redding van ons siele. Dankie Jasua. En toe sien ek een bord met een toegevoude papier op, En daar is een rooie seel en het lyk, lyk soos een koninklijke seel, dit, ek weet net het kom van die koning af. En daar is een stikkie rooie lint ook aan. En toe ek die papier oopmaak, sien ek met eens die hele boodskap. Die hele boodskap is dadelijk binnen in my seel. In my gees hoef ek nie net elke woord een en te lees nie, alles is al reeds daar. En toe wil jy soe dat ek my pen in die vlees moet vat om te skryf. Soveel liefde het ek vir jylle, soveel smarte het ek deurgegaan in die tuin van Eden, toe my kinders geval het, uit die perfectie en volmaak het, en die slechte, die boese wat ek wou verheerlik dier die skip van die mens, dit gebreek het wat ek wou doen. Maar my vader en moeder hart het voor die tyd geweet, dat daar altyd, vir so lang as wat Lucifer rebels is, een strijd sy wees, en ek het beplan, nog lang voor die tyd, wat ek sy doen, indien Lucifer nie wil versag, as ek om een nieuwe vorme giet nie. En daarom het ek as Joshua jylle sondes kom dra, my hart uitgeheil, terwyl my kinders geslaap het en een wapen voorbereid, waarmee hylle in die toekomst die bose ouslang kan verslaan, tot in ewigheid. Die oorwinning oor jou is ‘n oorwinning oor hom. Hy kan nie anders na jou kom as dier jou nie, hoewel hy hier vastgevang is in allerhande ander vorme ook, waar jy het een lichaam van vlees wat onder sy mag geplaas is op hierdie aarde, maar my gees in jou het nog nooit onder sy mag gestaan nie, en is al reeds die oorwinnaar in jou. Daarom kon ek die my laatse genees van hulle sonde erfenis, en was die boze lang kreeds oorwin nog voor ek aan die kruis gesterf het. Dit was vir jylle mense noodzakelik dat ek my bloed vergiet het, hoewel dit nie nodig was dat ek so gemartel hoef te geword het nie. Ek het jylle lief en wil vir jylle alles vertel van hoe my moeder hart gevoel het, toe my sien, ek, aan die kruis gehang het. Tegelijkertijd was my hart bedruk om my so, sien so te sien lei, en vir een oomlik wou ek die beker by my verby laat gaan. Ek het geworstel, soos jylle. Ek moes en het elke las soos jylle gedra, want anders kon ek nie die poorte open nie. Ek moes alle pijn verdier, net soos 'n mens, en ek het oorwin oor myself en my sien gegeef vir die redding van al sy broers en sisters. Nou is daar een dam vol van sy bloed, en een menigte is reeds gered en gewas in my bloed, my heerlijke hart wat uitgebloe het, saam met hom wat aan die kruis gehang het, vlees van my vlees en bloed van my bloed. My opoffering was nie verniet nie, my moederboos was nie verniet leeg nie, my boos het nie verniet melk gegeen nie, my arms is nie meer leeg nie, want sy bloed, Sy kostbare bloed het vir almal betaal. Dink piekie aan my wanneer jy weer wijn drink. Drink altyd my hart in, want sy is jou redding. Sy het haar self gegee. Sy is ek, jylle moeder, wat paie trane gestort het toe jylle my rijk verlaat het, vir die vorming van die jylle, van die harde onbuigsame vlees wat na onder nuig. Maar nou is miljoene reeds geret en vrygekoop deur my sien in wie ek wel behaait. En het hy my moederhaard weer verbly en ons liefde vir jylle het jylle geret en die my laatst is genees, sodat dat jy vandag my krag en liefde wat een is, kan ontvang en gebruik. Dit is die grootste geskenk ooit. Wel voel my hart nou. Nou is ek weer heel. Amen.